Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ сьомий Ноктюрн Голод один. Мія знову була в замку, але цього разу все відбувалося геть інакше. Цього разу вона йшла неповільно, дражнячи свій голод, знаючи, що невдовзі зуміє його втамувати, що вона та її дитятко наїдяться. Тепер же вона відчувала невситиму розпуку, не наче в її черві, наче в клітці сиділа якась дика тварина. Раніше, під час своїх попередніх візитів сюди, вона відчувала не голод. То був не справжній голод, а просто здоровий апетит. Тепер усе було інакше. Його час наближається, подумала вона. Йому треба більше їсти, щоб набиратися сили. І мені теж. Але їй було лячно, страшно до кольок, що річ не в тому, аби їсти більше. Вона тепер мала їсти щось особливе. Дитятко вимагало цього, щоб, ну, щоб остаточно сформуватися. Так, саме так, сформуватися остаточно. А вже ж вона знайде те, що йому треба, в банкетній залі. Бо в банкетній залі було все. Тисяча тарілок, і в кожній наступній страва соковитіша. Вона пройдеться вздовж столу, а коли знайде потрібне – потрібні овочі чи спецію, м'ясо чи риб'ячу ікру. Її внутрішні нерви самі здіймуть галас, і вона їстиме. Отак, вона жертиме. Вона пришвидшила ходу, потім перейшла на біг. Краєм свідомості вона розуміла, що її хода спричиняє шурхіт, бо на ній штани, джинси, як на ковбоях а замість капців на ногах – грубі черевики. «Шорт-бутси!» прошепотів її розум сам собі. шорт -буці! Хай тобі в них буде добре!» Але це все було неважливо. Єдине, що мало значення – їда. Пожирання. О, яка вона була голодна! А ще знайти те, чого просить дитятко. Те, що зміцнить його і викличе пологи. Вона злетіла широкими сходами донизу, у рівне пульсуюче бурмотіння слоутрансових двигунів. Дивовижні пахощі мали б уже долинути до її ніздрів. Смажене м'ясо, птиця на грилі, риба з травами. Але вона не відчувала жодних запахів їжі. «Може, я застудилася?» – подумала вона, стук-стук-стукаючи шортбуцами об східці. «Напевно, так і є. Я застуджена». В мене нежить, тому я не відчуваю пахощів. Втім, інші запахи вона чула. Пахло порохом і старістю цього місця, вільгістю і трохи машинним мастилом, а ще пліснявою, що безжально в'їдалася в гобелени і завіси в покоях руїн. Але жодної їжі. Вона прослизнула повз чорні мармурові двері і попрямувала до подвійних дверей не здогадуючись, що за нею знову стежать. Цього разу не стрілець, а зачудований хлопчина зі скуйовдженим волоссям у бавовняній сорочці і бавовняних шортах. Мія перетнула вестибюль, вимощений червоними і чорними квадратами мармуру. Статую – органічне переплетіння мармуру і сталі. Вона не спинилася, щоб зробити реверанс, навіть головою не кивнула. Свій голод вона ще могла сяк-так терпіти, але дитятко не могло лишатися голодним. Ні за що. Лише на коротку мить її спинило власне відображення, розмите й непевне в хромованій сталі статуї. На ній була проста біла сорочка. Їх називають футболками, прошепотіла їй свідомість. З якимось написом і зображенням. Зображенням свині. «Байдуже, що тому тебе на сорочці, жінко! Дитятко, от що важливо! Ти мусиш нагодувати, дитятко!» Вона гервонула в обідню залу і стала, мову, копана, охнувши від жаху. Зала потопала в тіннях. Електричні смолоскипи здебільшого було вимкнено. В неї на очах єдиний, що досі горів, заблимав, зашипів і згас. Білі особливі тарілки хтось поміняв на сині оздоблені малюнком, що зображав зелені пагінці рису. Рослини спліталися у велику літеру ZN, що, як знала Мія, означала «вічність», «зараз», а також «комалу». Але тарілки не мали значення, і оздоби теж. Важливо було лише те, що ці тарілки і чудовий кришталевий посуд стояли порожні і припорошені пилом. Хоча ні, не зовсім порожні. В одному келиху вона побачила мертвого павука, чорну вдову, що лежала на спині, скрутивши численні лапки. Раптом вона помітила шийку пляшки, що остерчала зі срібного відерця, і в шлунку вимогливо забурчало. Вона схопила пляшку, не звертаючи уваги на те, що у відерці нема навіть води, не кажучи вже про літ. Воно було геть сухим але в самій пляшці було досить рідини, щоб похлептати. Але не встигла Мія піднести пляшку до рота, в ніздрі вдарив такий нестерпний сморід оцту, що від нього засллюзилися очі. «Сучий потрох!» – заверещала вона і жбурнула пляшку на підлогу. «А що б тобі?» Вдарившись об кам'яну підлогу, пляшка розлетілася на друзки. Під столом пискляво замотушилися якісь істоти. «Вшивайтеся!» – закричала Мія. «Щоб я вас тут не бачила, хто б ви не були! Тут Мія, нічия дочка, і вона не в доброму гуморі. Але я наїмся! Так, я наїмся!» Заява була самовпевненою. Спершу Мія не побачила на столі нічого їстівного. Там був хліб, але той кавалок, який вона завдала собі клопоту підняти, з кам'янів. Були ще якісь рештки риби. Але вона згнила і лежала під зеленкувато-білою піною черви. У шлунку невдоволено забурчало. Навіть ця гидота не змогла вгамувати її апетиту. Гірше було те, що під шлунком щось неспокійно завовтузилося і заштовхалося, вимагаючи їжі. Воно зробило це не голосом, а натиснувши на якісь перемикачі в її тілі сховані десь у найбазовіших відділах нервової системи. У роті пересохло. Губи скривилися, наче вона скуштувала з кислого вина. Очі округлилися і полізли на лоба. Зір загострився. Кожна думка, кожне чуття, кожен інстинкт волали одне просте слово – їсти. За дальнім краєм столу стояла ширма що зображала Артура Ельда з високопіднятим мечем, який пробирався крізь болото з трьома глицарями стрільцями за спиною. На шиї в нього висіла Саїта, велика змія, котру він, вочевидь, щойно вразив мечем. Ще один успішний похід. Ох ці чоловіки з їхніми походами. Ба, та що для неї вбивство якоїсь магічної змії? В неї росло в животі дитятко. І воно хотіло їсти. Їжте, сказав чужий голос у неї в голові. Воно хотіти їжте. За ширмою виявилися подвійні двері. Вона штовхнула їх, досі не усвідомлюючи, що у дверях обідньої зали стоїть хлопчик Джейк у спідній білизні і перелякано стежить за нею поглядом. Кухня виявилася так само порожньою. І так само в ній лежав шар пилу. На столах видніли сліди різних істот. Баняки, пательні і інше кухонне начиння було розкидано по підлозі. Далі за всім цим сміттям вишикувалися в ряд чотири раковини. В одній стояла вода, що вже поросла плівкою водоростей. Освітлювали простір лампи денного світла. Лише одна з них досі горіла рівно. Решта блимали, надаючи цьому гармидеру якогось кошмарного сюрреалістичного вигляду. Вона пробралася через усю кухню, відкидаючи ногою каструлі і пательні, що застували їй шлях. Там, куди вона дісталася, стояли в ряд чотири велетенських плити. Дверцята та було залишено трохи відчиненими, і звідти підіймалося слабке марево тепла, як від вогнища за шість чи вісім годин по тому, як догоріли останні жарини. І пахощі, від яких її шлунок знову став гучно вимагати їжі. Пахощі свіжо засмаженого м'яса. Мія відчинила дверцята. Всередині справді лежала смаженина, якою ласував щур за вбільшки з хатнього кота. Наклацання відчинених дверцят Пацюк повернув голову і зиркнув на неї чорними, безстрашними очицями. Його вуса, замащені жиром, смикнулися, і він повернувся до своєї трапези. Вона чула, як плямкають щурячі губи, і з яким звуком зуби відривають м'ясо. — Ні, містер щур, не про тебе це м'ясце. Його залишили мені і моєму дитяткові. — Останній шанс, друже! — Проспівала вона, повертаючись до столів і шафок під ними. «Краще тікай, поки ще можеш. Попереджаю по-чесному». «Та де там? Містер Щур теж хотіти їжти». Вона відчинила шухляду, але там не було нічого, крім дощок для нарізання хліба і качалки. Застосовувати качалку їй не хотілося, щоб не заляпати свою вечерю щорячою кров'ю. Більше, ніж це було необхідно. Вона відчинила нижню шавку і знайшла формочки для кексів і чудернацьких десертів. Те, що вона шукала, знайшлося у шухляді ліворуч. Перебравши ножі, Мія вирішила зупинитися на видалці для м'яса з двома шестидюймовими вістрями. Вона повернулася до плити і там, завагавшись, перевірила інші три. Як вона й очікувала, плити були порожні. Щось доля проведіння «ка» залишило печеного м'яса, але з розрахунку лише на одного їдця. Містер Щор вирішив, що для нього. Містер Щор помилився. Вдруге йому помилитися не судилося. Принаймні на цьому боці галявини, де закінчується земний шлях. Вона схилилася і знову з насолодою вдихнула пахощі печеної свинини. Губи розтулилися. З вишкереного в посмішці рота потекла слина. Цього разу містер Щур навіть не озирнувся. Містер Щур вирішив, що вона не становить загрози. Чудово. Вона нахилилася ще далі, затамувала подих і настромила пацюка на виделку. Щоряке баб. Мія витягла його з духовки і підняла до рівня очей. Тварина несамовито верещала, дригаючи ногами в повітрі. Смикаючи головою. Кров стікала виделкою і збиралася на кулаці. Вона віднесла свою здобич, яка досі звивалася на виделці, до раковини, наповненої водою, і скинула щора туди. Він шубов знову темінь і щез. Якусь мить з води ще стерчав і смикався кінчик його хвоста, а потім зник і він. Мія пройшлася вздовж раковин, пробуючи крани і з останнього витік тоненький струмочок води. Вона опустила під нього закривавлену руку і тримала так, поки вода не зникла остаточно. Потім пішла назад до духовки, витираючи мокру руку об штани. Джейк уже стояв у дверях кухні і дивився на неї, нітрохи не криючись, але вона все одно його не помічала. Всю її увагу полонив божественний аромат м'яса. Цього було замало, і не зовсім те, чого вимагало дитятко, але наразі цим можна вдовольнитися. Мія взялася руками за деко і, зойкнувши, одразу ж відсмикнула їх та задмухала на пальці. І вишкірилася в посмішці болю, не зовсім проте позбавленій гумору. Містер Щур виявився трохи терплячішим до спеки, ніж вона, а, може, більше хтів їжти». Хоча важко було повірити в те, що хтось чи щось міг більше хтіти їсти, ніж зараз вона. Я хочу їсти. закричала вона, сміючись, коли йшла вздовж шафок, спритно висуваючи і закриваючи шухляди. Мія голодна! Я не ходила в моргаус і не в Моргаус не ходила. Але я хочу їжти, і моя дитятко теж. В останній шухляді. Ну, як завжди, вона знайшла те, що шукала – ганчерки. З ними в руках вона поспішила до плити, нахилилася і витягла смаженину. Зненацька сміх застряг у горлі і вирвався шокованим зойком, а наступної миті вона знову розраготалася, ще гучніше, ніж перед тим. Яка ж вона дурна гузка, яка дурепа писана, їй здалося, на якусь мить, що смаженина з хрусткою скоринкою, погризана містером щором лише в одному місці. Це тіло дитини. Так, мабуть, смажене порося справді трохи схоже на дитину. Немовля. Чиєсь дитятко. Але тепер, коли вона могла добре роздивитися заплющені очі, обгорілі вуха і печене яблуко в роті, сумнівів більше не лишалося. Ставлячи деко на стіл, вона знову згадала відображення, яке бачила у вестибюлі. Але поки що було не до того. Її черево ревло від звірячого голоду. Вона витягла з шухляди різницького ножа і вирізала те місце, де призволився до поросяти містер Щур, як вирізають червоточину з яблука. Перекинула той шмат через плече, потім підняла всю смаженину і вгризлася в неї зубами. З дверей за нею стежив Джейк. Втамувавши перший голод, Мія розвернулася по кухні. Її обличчя виражало розрахунок і відчай водночас. Що їй робити, коли смаженина скінчиться? Що вона їстиме наступного разу, коли прийде цей несамовитий голод? іде їй шукати те, чого так відчайдушно потребувало її дитятко? Вона зробить усе, щоб знайти її, цю річ, і харчувати його цим постійно, хай що воно таке. Особлива їжа, питво, вітамін, байдуже. Свинина була майже для цього придатною. Майже здатною його втихомирити і приспати, дякувати всім богам і людині Ісусу. Але її б не вистачило. Вона на час жбурнула сея свина в деко, стягла з себе через голову сорочку і подивилася на зображення спереду. Там була свиня з мультика, вся ясно-червона від того, що її засмажили. Але скидалося на те, що свиня не проти, бо вона блаженно всміхалася. Нижче грубими літерами, стилізованими під дошки комори, ішов напис. Dixie Пік» – «Лекс 161». А нижче – «Найсмачніші роберця в Нью-Йорку» – «Журнал «Гурман». Діксі Пік, подумала вона. Діксі Пік, де я чула цю назву? Згадати не вдалося, але за потреби вона могла знайти цю лекс. Це десь між третьою і парковою, сказала вона вголос. Правда ж? Хлопчик, який вислизнув назовні, але залишив двері прочиненими, почув і скрушно кивнув а вже ж саме там. Так так, так. Подумала Мія. Поки що хай буде, як уже є. Як там казала та жінка в книжці? Завтра буде новий день, подумаю про це завтра. Правильно? Правильно. Вона знову взяла порося і заходилася їсти. Плямкання насправді мало відрізнялося від щурячого. Взагалі не відрізнялося, якщо вже на те. Два. Тіан і Залія щосили переконували Едді та Сюзанну зайняти їхню спальню. І дуже нелегко було переконати їх, що гостям не потрібна їхня спальня, що спати там їм буде насправді некомфортно. Лише Сюзанні вдалося знайти потрібну лазівку. Тихим, нерішучим голосом вона сказала Джефорцам, що в місті Лад з ними трапилося щось жахливе. Щось, що їх так перелякало, що тепер вони бояться спати в будинку. В коморі, незамкненому просторі, де будь-якої миті можна було визирнути у відчинені двері на широкий світ, їм було б набагато спокійніше. Вигадка була чудова і викладена майстерно. Тіан і Залія слухали, співчутливо киваючи головами. Такі довірливі, що Едді стало аж соромно. Справді, владі з ними сталося багато всього поганого, але жодних пригод, через які їм було б боязко спати в чотирьох стінах, але жодних пригод, через які їм було б обов'язко спати в чотирьох стінах, вони не переживали принаймні він такого не пригадував. Відколи за ними зачинили двері до їхнього світу, лише одну єдину ніч минулу вони провели під нормальним дахом звичайного будинку. Зараз він сидів, підібгавши по турецькому ноги, на одній із ковдер, який дала їм залія, щоб постелити на сіні. Інші дві ковдри було відгорнуто. Він дивився на подвір'я. Його погляд ковзнув повзганок, на якому дідо розповів свою історію, і зупинився на річці. Місяць стрімко виходив за хмар і знову занурювався в них, навпереміну осяваючи краєвид сріблом і затемнюючи його. Але Едді майже нічого цього не бачив. Його вуха прислухалися до репіння підлоги в коморі внизу, де були стіла і загони для худоби. Вона була десь там. У цьому він не сумнівався. Але, господи, як тихо вона рухалася. До речі, хто вона? Мія, казав Роланд. Але це лише ім'я. Хто вона насправді? Проте це незвичайне ім'я. Стрілець сказав, що високою мовою воно означає матір. Матір. Так, але вона не мати моєї дитини. Дитятко не мій син. Щось тихо брязнуло внизу, і одразу за цим рипнула мостина. Едді весь напружився. Так, вона була там. Він уже почав було сумніватися, але тепер упевнився. Він прокинувся після шести годин міцного сну без сновидінь і побачив, що її нема. Пішов до відкритої стіни сінника і визирнув на двір. Вона була там. І навіть у хисткому світлі місяця було видно, що у візку сидить не Сюзанна, не його Сьюз, а також Неодета Одетта Голмс і не Детта Волкер. Утім, щось знайоме в ній таки було. Вона... «Ти бачив її в Нью-Йорку?» Тільки тоді вона мала ноги і знала, як ними користуватися. Вона мала ноги і не хотіла наближатися до троянди. Для цього в неї були свої причини, цілком вагомі причини. Але знаєш, у чому полягала справжня причина? Вона боялася, що троянда зашкодить тій істоті, яку вона носить у собі. І все ж йому було шкода жінки внизу. Хай би ким вона була і що носила в своєму черві, в такому становищі вона опинилася, рятуючи Джейка Чемберза. Вона тримала в собі демона, щоб Едді мав час вирізбити ключ до кінця. Якби ти закінчив його раніше, якби ти не був таким нікчемним страхополохом, вона могла уникнути цього кошмару. Ти про це не думав? Едді відкинув цю думку. Звісно, в цьому була крихта правди. Вирізблюючи ключа, він втратив упевненість у собі і тому не зробив його вчасно до видобування Джейка. Але з самокатуванням він зав'язав. Такі думки ні до чого доброго не доводили, крім справді бездоганний низки ран, завданих самому собі. Хай ким вона була, його серце рвалося до жінки, яку він бачив унизу. У сонній тиші ночі, в михтінні місячного світла і темряви, вона спершу перетнула всю сюзаненому візку подвір'я, повернулася назад, потім знову перетнула, поїхала ліворуч, потім праворуч. Вона нагадала йому старих роботів на шардиковій галявині, яких Роланд змусив його пристрелити. Та нічого дивного в цьому не було. Він засинав з думкою про тих роботів, згадуючи, що сказав про них Роланд. «Як на мене!» то це творіння великого смутку. Едді покладе край їхнім стражданням. Після вмовлянь він так і вчинив. Змія на багатьох шарнірах. Тракторець тонка, схожий на той, який подарували йому колись на день народження. Злющий пацюк з нержавійки. Він пристралив їх усіх, крім останнього, механічного кажана, що його збив кулею, Роланд. Як і ті старі роботи, жінка на подвір'ї хотіла кудись поїхати, та не знала куди. Хотіла щось знайти, та не знала, що саме. Питання було в тому, що мав робити він. Спостерігай і чекай. Тим часом вигадай якусь брехню на випадок, якщо хтось із господарів прокинеться і побачить, як вона міряє колесами подвір'я. Чи то сказати, що це теж наслідки психічної травми, отриманої владі. А що? Правдоподібно, пробурмотів під носа він. І, саме тієї миті, Сюзанна розвернула візок і покотила до комори. Тепер уже, вочевидь маючи щось на миті, Едді ліг і приготувався вдавати сплячого, але замість гарпіння драбини, що вела нагору, почув тихий брязкіт, тихий стогін від напруги, потім зарепіли мостини підлоги. Звук ішов десь у глибину комори. Перед його внутрішнім зором постала картина. Ось вона вилазить з крісла і швидко, як зазвичай, пересувається на руках у глиб. Навіщо? Збігло п'ять хвилин, упродовж яких панувала тиша. Едді не на жарт занепокоївся. Аж раптом щось тихо і розпачливо писнуло. Цей зойк так нагадував крик немовляти, що в Едді стислися яйця, і шкіра взялася сиротами. Він глянув на драпину, що вела вниз у комору, і змусив себе ще трохи зачекати. «То була свиня? Порося?» «Можливо. Але чомусь він ніяк не міг позбутися думки про меншеньких двійнят. Особливо про дівчинку. Лія римується змія. Думка про те, що Сюзанна може перерізати горло дитині, була божевільною. Але... «Але там унизу не Сюзанна. Якщо ти й далі вважатимеш, що це вона, то можеш дістати кілька поранень, якщо це вже мало не трапилося раніше». «Та ба поранень. Вона мало не довела його до смерті. Омариська вже клацали клешнями в нього перед носом, готуючись його відкусити. То Детта хотіла згодувати мене тим гадам повзучим, а ця жінка не Детта». «Так». Інтуїція підказувала йому, що ця може бути з біса добрішою, детту. Але він був би йолопом, якби поставив на це своє життя. Чи життя дітей? Дітей ті анаїзалії. Він сидів, обливаючись потом, і не знав, що йому робити. Час тягся нескінченно. Та зрештою він знову почув писки, а потім репіння щаблів драбини, що вела насінник. Едді ліг на спину і заплющив повіки, залишивши вузенькі щелини. Підглядаючи крізь вії, він побачив, як над підлогою з'явилася її голова. Тієї ж миті місяць вийшов з-за хмар і затопив сінник світлом. І Едді помітив у кутках її рота темну, мов шоколад, кров. Подумав, що вранці треба не забути її стерти. Він не хотів, щоб це побачив хтось із джефарців. Але сам я хочу побачити двійнят. Дві пари. Всіх чотирьох. Цілих і неушкоджених. Особливо Лію. А що ще я хочу? Щоб Тіан вийшов з комори набурмосаним. І спитав, чи ми раптом нічого не чули вночі. Може, лисицю або того печорного кота, про яких так багато торочать. Бо, бачте, десь поділося одна порося. Сподіваюся, ти закопала рештки, Міє. Чи як там тебе? Сподіваюся, ти добре їх сховала. Підповши до нього, вона лягла, перевернулася на інший бік і заснула. Про це Едді міг судити з її рівного дихання. Він повернув голову і глянув на будинок Джефорців, занурений у сон. Вона не наближалася до будинку? Ні. Хіба що вона викотила візок з комори на заднє подвір'я, об'їхала будинок, Ковзнула у вікно, взяла одного з меншеньких близнят, маленьку дівчинку, забрала її до комори і... Вона цього не робила. Просто не встигла б. Може, і ні. Та однаково, вранці він почуватиметься значно ліпше. Коли побачить за сніданком усіх дітей, включаючи Аарона, маленького опецька з товстенькими ніжками і пухкеньким пустцем. Мати Едді часом казала, побачивши такого у візочку на дворі. Такий гарнесенький, так би і з'їла. Годі, спи. Але заснути знову Едді зміг ще не скоро. Три. Джейк із притлумленим зойком пробудився від кошмару, не тямлячись, де він. Сів, тремтячи, обійняв себе руками. На ньому була лише проста бавовняна сорочка, завелика для нього. І тонкі бавовняні труси, схожі на спортивні шорти, теж занадто великі. Що? Хтось поруч із ним тихо застогнав і пукнув. Озирнувшись на звуки, Джек побачив Бенні Слайтмена з головою, накритою двома ковдрами. І все стало на свої місця. Він був у спідній сорочці Бенні і в трусах Бенні. Вони спали в наметі Бенні на прямовисній скелі, понад річкою. «Береги тут кам'янисті», – сказав Бенні. «Рис не росте, зате для риболовлі – рай». Як трошки пощастить, то вони зловлять у девар свій сніданок. Бенні знав, що Джейк і Юк повинні будуть на день-два чи навіть надовше повернутися до будинку старого, щоб бути зі своїм Діном і Ка-товаришами. Але запропонував йому повернутися пізніше» порибалити разом, поплавати проти течії, поблукати печерами, де стіни світяться в темряві, і ящірки теж світяться. Джейк заснув з почуттям глибокого задоволення від манливих перспектив, що перед ним відкривалися. Звісно, він був не в захваті від того, що в них нема з собою зброї. Він забагато бачив і забагато робив сам, щоб цими днями почуватися комфортно, без револьвера. Але він був певен, що Енді наглядає за ними. Тож дозволив собі міцно заснути. І Йому наснився сон. Кошмар. Сюзанна у величезній бруднющій кухні безлюдного замку. Вона тримає щура, який звивається, настромлений на виделку для м'яса. Підносить його вгору і сміється. А кров стікає дерев'яною ручкою виделки і обагряє її руку. «То був не сон». «Ти це знаєш? Ти маєш розповісти Роландові?» Наступна думка була ще тривожнішою. «Роланд уже знає. Едді також». Джейк підібгав коліна до грудей і зімкнув руки довкола гомілок, відчуваючи, що ніколи ще він не був таким нещасним, відколи прочитав свій іспитовий твір до курсу англійської мови у Місейвері. «Що таке правда і як я її розумію?» Так він називався. І хоч пізніше він набагато краще зрозумів написане, збагнув, що більшу його частку покликало до життя те, що Роланд називав хистом до телепатії, його першою реакцією був жах. Те, що він відчував зараз, було не так жахом, як, ну, смутком, подумав він. Так, вони нібито були катетом, одним з багатьох але тепер їхню єдність було втрачено. Сюзанна стала іншою людиною, і Роланд не хотів, щоб вона про це знала, а надто тепер, коли в них попереду був бій з вовками, тут і в іншому світі. Вовками Кальї, вовками Нью-Йорка. Йому хотілося б але не було на кого. Врешті-решт Сюзанна завагітніла, рятуючи його. І якщо Роланд і Едді не розповідали їй про те, що відбувається, то тільки тому, що хотіли захистити її. «Ну, звісно», – озвався прикрий голос. «А ще, щоб вона не вийшла з ладу і допомагала, коли прийдуть вовки з краю грому. Це ж на один револьвер менше, якщо в неї трапиться викидень, нервовий зрив або що». Він знав, що це несправедливо, та надто вже налякав його той сон. Думками він весь час повертався до пацюка, який борсався на виделці. Як вона піднесла його вгору? І сміялася. Він не хотів це забувати. Вона сміялася. Тієї миті він торкнувся її думок і прочитав. Щуря кебаб. Господи! Прошепотів Джейк. Тепер він розумів, чому Роланд не розповідає Сюзанні про Мію і про дитину, яку Мія називала дитятком. Та хіба стрілець не розумів, що було втрачено щось набагато важливіше? І поки вони заплющували на це очі, з кожним днем втрачали дедалі більше. Їм краще знати. Вони дорослі. Дурня, подумав Джейк. Якщо бути дорослим означало краще тямати в житті, то чому тоді його батько викурював по три пачки цигарок без фільтра і до крові з носа нюхав кокаїн? Якщо бути дорослим означало долучитися до якогось особливого знання про те, що правильно, а що ні, то чому його мати спала зі своїм масажистом, накаченим і безмозким? І чому ніхто з батьків не помітив, поки весна 1977 року потроху переходила в літо? Що їхній син, на прізвисько Бама, але про це знала лише їхня хатня робітниця, потроху з'їжджав зі свого довбаного глузду? Це не одне і те саме. А що як одне? Що як Роланд Едді заставило зір те, що вони перебували надто близько до проблеми і не могли роздивитися правди? А що таке правда? Як ти її розумієш? Що вони більше не були катетом. Ось як він розумів правду. Що Роланд сказав Калегену під час їхньої першої бесіди? «Ми одне ціле». Тоді це була правда, але тепер... Джейк у цьому дуже сумнівався. Він згадав старий жарт, який полюбляли люди, коли в машині спускало колесо. «Не страшно, шина пласка тільки внизу». От і вони тепер стали такими, пласкими внизу. Вони більше не катет. Адже як можна бути катетом, коли між ними більше нема довіри? і хтось щось приховує. А чи Мія і дитина, яка росли в животі Сюзанни, були єдиною таємницею? Джейк так не думав. Було ще щось. Щось таке, що Роланд приховував не лише від Сюзанни, а й від них усіх. «Ми переможемо вовків, якщо будемо разом», подумав хлопчик, «якщо будемо катетом. Однак у теперішньому стані це неможливо». Ні тут, ні в Нью-Йорку. Я просто в це не вірю. А на зерці за цією думкою прийшла інша. Така жахлива, що він спершу спробував її відкинути, але зрозумів, що йому це не під силу. Хоч як йому цього не хотілося, це треба було обміркувати. Я міг би взяти все в свої руки, розповісти їй сам. А потім що? Що він скаже Роландові? Як пояснить, я не зможу. Не зумію придумати пояснення, та він і не слухатиме. Єдине, що я можу зробити, він згадав Роландову розповідь про день, коли він зійшовся в бою з Кортом. Старий підтоптаний учитель з палицею і юний, невипробуваний учень з яструбом. Якщо він, Джейк, піде проти Роландового рішення і розповість Сюзанні те, що від неї досі приховували то він наразиться на випробування зрілості. А я не готовий. Може, Роланд і був готовий? Хай навіть слабенько. Але я не він. Ніхто з ним не зрівняється. Він мене переможе, і мене відправлять на схід, у край грому. Самого. Юк, мабуть, хоче піти за мною, але я йому не дозволю. Тому що там смерть. Там і цілому катету важко буде зостатися живим. Що вже казати про самотнього хлопчика? А втім, неправильно з боку Роланда мати від них таємниці. І що ж, вони знову зберуться всі разом, щоб почути завершення розповіді Калагена і, можливо, побачити ту річ, що лежить у його церкві. Що йому робити тоді? Поговорити з ним. Спробувати переконати його, що він чинить неправильно. Гаразд, це він може. Буде непросто, але він зможе. А чи варто поговорити також із Едді? Джейк сумнівався в цьому. Вплутувати Едді означало лише ускладнити і без того важку ситуацію. Нехай Роланд вирішує, що казати Едді. Зрештою, це Роланд їхній дін. Тент намету затримтів, і Джейкова рука самохіть опустилася туди, де за звичних обставин висів у муфті Рюгер. А ж пістолета там не виявилося. Але тривога була фальшива. То Юк тицнувся мордочкою в намет і торсав його, щоб засунути всю голову. Джейк простягнув руку і погладив шалапута. Юк ніжно взяв його зубами за руку і потягнув. Джейк охоче пішов за ним. Рештки сну злетіли з нього остаточно. На дворі все було чорно-білим. Всипаний камінням схил вів униз до річки яка в цьому місці була широкою і мілководою. У воді ліхтарем горів Місяць. Побачивши дві фігури внизу на кам'янистому березі, Джейк закляк. Саме цієї миті Місяць сховався за хмарою, і світ занурився в пітьму. Юкові зуби знову зімкнулися на його руці і наполегливо потягли вперед. Джейк пішов за ним, намацав природні сходинки, що йшли вниз на чотири фути, і спустився. Юк залишився стояти вгорі за його спиною, дихаючи, мов маленький паровий двигун. Нарешті місяць визернув за хмари, і все навколо заясніло від його сяйва. Джейк побачив, що Юк привів його до великої гранітної брили, що випиналася з-під землі, як ніс занесеного пісками корабля. То був ідеальний сховок. З за нього Джейк і визирнув на річку. Щодо одного з двох сумнівів бути не могло. Його зросту і місячних відблисків на металі було цілком достатньо, щоб опізнати Енді, робота вістового, а також багато інших функцій. А от другий? Хто був той другий? Джейк напружив зір, але спершу розпізнати не зміг. Від його сховку до берега річки було щонайменше 200 ярдів, і місячне світло, хоч яке яскраве, вводило в оману. Чоловік підвів обличчя вгору до Енді, і Місяць осявав його, але риси розпливалися. Лише капелюх на голові того чоловіка. Джейк знав цей капелюх. «Ти можеш помилятися?» А потім чоловік трохи повернув голову. Подвійні відблиски місячного сяйва зникли з його обличчя, і Джейк його впізнав. У кальї була купа ковбоїв, які носили круглі капелюхи. Як там той? Але Джейк поки що бачив лише одного, хто носив би окуляри. Так, це батько Бенні. То й що з того? Не всі батьки схожі на моїх. Дехто турбується про дітей. Особливо, якщо вони вже втратили одну дитину, як містер Слайтман втратив сестру Бенні. В неї були гарячі легені, як сказав Бенні. Найпевніше пневмонія. Шість років тому. «Тож ми прийшли сюди переночувати в наметі, і містер Слайтман відправив Енді наглянути за нами. Та тільки серед ночі прокинувся і вирішив сам перевірити, як ми тут. Може, йому теж наснився кошмар?» «Можливо. Та це не пояснює, чому Енді і містер Слайтмен бесідують внизу коло річки. Ну, може, він не хотів нас побудити? Можливо, зараз піде перевіряти намет? В такому разі мені краще повернутися туди». «А може, повірить Енді на слово, що ми живі-здорові, і піде назад на рокінг-бе?» Місяць знову зайшов за хмару. І Джейк подумав, що краще йому лишатися на місці, поки знову трохи не розвидніється. Та коли хмари розійшлися, він побачив щось таке, від чого знову стало страшно. Мов, у тому його сні, коли він йшов слідом за Мією коридорами замку. Він намагався вхопитися за думку про те, що це теж може бути сон, що він просто з одного сну потрапив у інший. Але відчуття камінців під ногами і дихання юка у вусі були цілком реальними. Все відбувалося насправді. Містер Слайтман не пішов туди, де хлопці поставили намет, і на рокінг теж не попрямував, хоча Енді широкими кроками рушив уздовж берега якраз у той бік. Ні, батько Бенні побрів через річку, простуючи на схід. У нього могла бути причина туди піти. Він міг мати дуже вагому причину. Невже? І що ж то за причина? Джейк знав, що на тому боці ріки вже немає кальї. Там немає нічого, крім пустки і пустелі, буферної зони між прикордонням і королівством мертвих, краєм грому. Спершу з Сюзанною така халепа, з Сюзанною, яка була йому другом. Тепер батько його нового приятеля виявився підозрілим. Джейк упіймав себе на тому, що знову гриза нігті. Ця звичка з'явилася в нього в останні тижні навчання в школі Пайпера і змусив себе це облишити. — Це несправедливо, — сказав він, звертаючись до Юка. — Так нечесно. Юк лизнув йому в ухо. Джейк повернувся, обійняв пухнастика і притиснувся обличчям до густої шерсті. Шалапут терпляче дозволив себе обіймати. За хвильку Джейк виліз на рівну землю, де стояв Юк. Тепер йому трохи відлягло від серця. На місяць знову набігли хмари. Джейк стояв на місці. Юк тихенько заскімлив. «Потерпи хвилинку!» – пробурмотів Джейк. Місяць знову вийшов. Джейк подивився на те місце, де Бен Слайтман розмовляв з Енді, селкуючись закарбувати його в пам'яті. Там був великий круглий камінь з блискучою поверхнею, до якого прибило течією розсохлий корч. Джейк був певен, що зможе знайти це місце знову, навіть якщо поряд не буде на мету Бенні, що правив би за орієнтир. «Ти збираєшся розповісти Роланду?» «Не знаю», – пробурмотів він. «Вім». Сказав юк десь біля його щиколотки, і Джейк здригнувся чи то він не розчув, і слово було ні. Ти з глузду з'їхав. Ні, не з'їхав. Свого часу йому здавалося, що він не сповна розуму, збожеволів чи був за крок від божевілля. Але тепер він точно знав він не божевільний, і юк якимось чином прочитав його думки. Джейк нечутно ковзнув у намет. Бенні досі міцно спав. Декілька секунд, закусивши губу, дивився хлопчик на свого нового друга, старшого за віком, але молодшого за досвідом. Йому не хотілося, щоб батько Бенні через нього потрапив у халепу. Хіба що іншого виходу не буде. Джейк ліг і до підборіддя вкрився ковдрою. Ще ніколи в житті він не відчував такої нерішучості. І на очі йому наверталися сльози. Заснути він зміг лише на світанку.